Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A műsort az Újpesti Önkormányzat támogatja Fialajános, ebben maradtunk Lehet? akarnak kérdezni Wintermont-től Zsoltól, Újpest polgármesterétől, hajrá, 3,94,51. Rengeteg papír van előttem, de egy más témát ö, kérdeznék, és a konkrétum az csak arra való, hogy elmondjam, hogy honnan jutott az eszembe, arra önnek nem kell reagálni. A stadion avatók és a magyar foci állapota ezt a műsor permanensen foglalkoztatja. Ugye itt találkoztunk a meccsen, gyönyörű a stadion. Én most itt ö, nem kezdtem bele abba, hogy ö, mi mindent lehetett volna ebből a pénzből, és hogy milyen a magyar foci, ezt viszonylag zárójelesen kezeltem, de ez természetesen a hallgatókról nem kell, hogy vonatkozzon, és valaki, aki az egészségügyben dolgozik, olyan 9. kerületi egészségügyi intézményeket sorolt fel, amelyeket én is viszonylag jól ismerek, nem mindegyiket egyformán, és amelyre egyébként ráfért volna vagy felújítás, vagy más pénzügyi segítség. Én ebben az égegyet a világán semmilyen reagálás nem várok öntől. Azt kérdezem öntől, hogy amikor a saját kerületében kell döntenie pénzügyekről, és abban egyébként megnyilvánulhat az ön egyéni kettelése is, a szó jó vagy rossz értelmében, tehát mi az, amit ön preferál. Ugyanakkor ott van egy közösség, a közgyűlés, akiknek ön nem megfelelni akar, hanem a szakmai egyetértésüket is akarja bírni. Aztán itt van még sokkal fontosabb Újpest lakossága, akik így is vitatni fogják az ön döntéseit, hiszen egy vezető döntéseit, akkor is bírálják, ha azok egyébként maradéktalanul jók, mert az emberek nem mindig tudják pontosan azt, hogy mi minek következtében történik, és ezt megmagyarázni egy tízes skálá, legfélebb hetesre lehet, és a magyarázat sem mindig megy nagyon könnyen. De ha egy konkrét esetet elmesél, ahol önnek fülfájást okozott, vagy amikor adott esetben a közgyűlés segített önnek, mert volt önnek egy javaslata, de hajlandó volt, a képviselőtestületnek a véleményét úgy figyelembe venni, hogy visszakozott fogalmam nincs, csak maga az a kérdéskör ami felmerült a műsorban az hozta ezt elő, és természetesen semmilyen situáció ez nem az a rádió műsor, amelyben önt majd a Fradi Stadion kapcsán erről fogom kérdezni az, az új még úgy el fogunk érkezni a foci csapathoz, hanem itt most gondolom érthető az, amit ilyen hosszan vázoltam, nem is folytatom tovább én azt gondolom, hogy érthető, és, és nagyjából a döntéshozó felelősségét és dilemmáit próbálja feszegetni. Ez teljesen független, hogy, ahogy, hogy egy országos politikáról, egy helyi közösségről, egy kis helyi egyesületnek. És természetesen közömbös attól is, hogy most melyik pártról beszélünk, hiszen a szituáció adott. Ez teljesen független, és az országtól, megyétől, pártól, vallástól, mindentől független szerintem mert hogy valóban, hogyha van egy közösség, amelyben legalább már hárman vannak, akkor kettő egy arányban tudnak többséget alkotni, és adott esetben kettő ezt szeretné, egy meg azt szeretné, akkor valakinek már nem tetszik, és mi van akkor, hogyha százezer emberről beszélünk, és mondjuk adott esetben százezer különböző érdek, most direkt sarkítok egy picit, és a, szüköse, és a források azok szűkösek, a lehetőségek, az időintervallum, ezek mind-mind behatároltak, akkor igenis döntéseket kell hozni, priorálni kell fontossági sorrend alapján a lehetőségekhez igazítani, hogy a, hogy a közösség érdekében összhasznosság szempontjából legjobb hozzuk. Ez ilyen nagyon közgazdaságilag hangzott, vagy akár lehet azt is mondani, hogy hogy, hogy túl, túl általános de, de, de erről szól erről, erről szól az élet, hogyha van Volt-e Újpesten olyan beruházás akár az önregnálás, akár más regnálás alatt, amely nagy bitát váltott ki utólag a népnek lett igaza, mert nem volt rá szükség, vagy utólag kiderült, hogy aki döntött, jól döntött, legfeljebb időt kellett hagyni a népnek ahhoz, hogy rájön, hogy arra téles szükség van. Nem tudom, mire kérdezek mert nem tudom, hogy van-e olyan dolog amit ebbe a körbe konkrétunkként be tudunk vonni. Nem is nagy dolgokról beszélnék, inkább azt mondom, hogy igen, hogyha azt mondjuk, hogy föl tudunk újítani, akár csak mondjak egy példát, amit a rádió műsorban is volt, egy évben, mondjuk húsz jár, akkor melyik az a húsz legyen? Mert nyilván az a húsz, amelyik bekerül a a listába a, akkor ott az teljes öröm és száz elégedettség. Mondjuk azt, mert itt is vannak olyanok, hogy akkor miért tettük 100 százban kérik a fekvőrendőrt, huszon azt mondják, hogy ennek semmi értelme. Na de akkor a húsz ember már azt gondolja, hogy fülöslegesen költöttük el a pénzt, és egyébként mi nem költöttük másra, ami egyébként szerint a fontosabb. De ha arra költöttünk volna, ami szerint a fontosabb, akkor meg lenne másik 30, -30 de mégis más kellett volna. De, de ennek a szakmának ez a szépsége, és pontosan ezért hajtjuk végre minden egyes évben. Az újpesti párbeszédet, eh, amikor minden egyes háttartásba eljuttatunk egy kérdőjével, és egyrészt megkérdezünk bizonyos dolgokat, illetve lehetőséget adunk teljesen úgymond nyílt kérdésben javaslatokat tenni számunkra, hogy folyamatosan mi is ott élünk, mi is tudjuk, mi is el tudnánk dönteni, de sokkal jobb, hogyha ez egy közös döntés, hogy, hogy, hogy folyamatosan tudjuk, hogy melyek azok a területek, amelyekre eh, figyelni kell. Az újpesti párbeszédnek köszönhető például, hogy tavaly átadtuk az újpesti első saját, Uszadáját, mert az nagyon nagy hiátusként fogalmazódott, megmondhatnám az, hogy első. Hova kellett menni? Hogy hogy, hogy, hogy hova kellett? Amíg nem volt. Hát, ugye volt Újpestnek egy uszadája, Hát igen, az a, ugye, ami nem... A, a... Amit bezárt a szünkre, ment műszaki és sajnos, de sajnos úszadaként már nem nyitható meg. Akkor volt ugye, most a neveket találna reklám miatt. Mondja, azt mondom, hogy hova lehetett menni? Tehát... Hát az Aquavörz volt, amely ugye közé Közép-Európa legnagyobb... De ez olyan nagyon közel nincs. Hát hogy nem ott van Újpesten az Aquavörz. Ja, ott is van? Persze, nagy a stb. De azért, hogyha... Teljesen le vagyok maradva, azt hiszem, hogy ez csak mogyoródom van. Nem, az az Aquaréna. Bocsánat, egyébese voltam. Az <laughs> De, de azért az És ez hol van, amiről nem beszélt az előbb termék megjelentés? Kápoztál. Uh -huh. kettő mellett a, a megy híd. És ez egy 12 hónapos intézmény? Az egy 12 hónapos intézmény mellett egy négy csillagos szálloda van. És működik is? Működik, működik, de hát sokan nem engedhetik maguknak is, hogyha valaki csak úszni akar, beszed. Akkor te. azt reggel. Hát egy felül gondom gondolom szóladnak is egy kicsit drága. De nem, nem, nem, nem, nem, egy, nem, egy, nem egy olyan ö, belépője van, amit mondjuk az ott esetben minden héten megengedhet. az Igen. ember, és úszni csak reggel lehetett menni, tehát tízkor, amikor nyitottak a, az élmény részek, akkor már úszóhegyet nem lehetett rapni, tehát csak reggel lehetett akkor nemrég, néhány évvel ezelőtt nyílt meg az Oxygen wellness az egyik létesítménye szintén Újpesten azon, egy, abban egy kis 20-20 méteres, 1 méter vagy egy 20 méter mély medence van, amiben úszni lehetett, de azért az nem az, aki a, a, a, a rendszeres egyéest akar benne tartani, ráadásul az is, ugye a wellness-belépő három, lehetett csak úszni, illetve Hújpest határaink kívül kellett más úszát választani. Az a halas mennyire népszerű? Teljesen kihasznált, sőt most már kezdünk azzal szembesülni, ugye, hogy, hogy adott esetben konfliktus helyzet van abból, hogy, hogy mondjuk az oktatás miatt két sávvel van foglalva, és akkor lehetne, hogy több-több hogy, hogy, hogy sáv kéne. Tehát, tehát az igény az egyértelmű volt, az újpestének jól fogalmazták meg a véleményünket, hogy szeretnének egy ilyet, meg is építettük, és nyilván, nyilván van, aki, aki meg nem úszik, vagy nem tud úszni, az meg lehet, hogy azt mondja, hogy nem. De én a, a Starion is olyan értelemben szívesen beszélek, hogy Persze akkor, amikor a magyar foci, ilyen és sajnos, hogyha most a Debrecen is kiesett a tegnapi nap folyamán, mondjuk érdekes körülmények között bezárva, akkor joggal merülhet fel a kérdés, de hogyha ezt összességében és táblatokban helyezzük, hogy minden olyan sport, amely népszerű és mondjuk méltó létesítményekben lehet, és ezzel sok-sok fiatal csávét, sok-sok fiatalt kábráztat el azzal, hogy ő is lehetne esetleg szár, Tudjuk, hogy ezer gyerekből egy lesz száll a végén, vagy tízezerből egy lesz, de ezért lejárnak 6-7-8 10 évesen rendszeresen sportolni, ez is az egészség része is. Aki rendszeresen sportol gyerekkorában, abból biztosan egészséges a felnőtt lesz, és egészen biztos, hogy kevesebb Ebbet kell ráköltni az egészségügyi kasszából. Tehát értem, hogy ez egy túl távoli e, dimenzió, és akkor, amikor egyébként valóban műszer hiányzik adott esetben egy, egy, egy, egy krónikus osztályról, akkor ez a kérdés föltehető. E, de ha azt nézzük, hogy van e, több ezer milliárd forintos büccsé egy országnak is, akkor azon belül, akkor föltehet a kérdés, hogy kell a kultúrára, e, mondjuk azt, hogy luxus kultúrára, operára költeni, ugye ezt a szót nem én találtam ki, ezt hallottam, hogy az opera az annyira szűk rétegnek szól, hogy egyébként nem biztos, miért nem tartja el ezt piacát, alapon saját magát volott. Egyébként azt gondolom, hogy a zenei világnak, az zenei képzésnek ahhoz, hogy legyenek megfelelő művett emberek, akik tanítják, adott esetben az ének órán eh, tanító pedagógusokat képzik tovább, akkor kellenek ilyen csúcsintézmények intézmények azért, hogy, hogy, hogy maga az egész... Jó, eh, ami a nyitottságot illeti, hogy mi minden fér bele Természetesen el tudnánk így beszélgetni valószínűleg 11-ig is, de most uh, uh, a stadion programot nem lezárva, de aztán közelebbi újpesti témákhoz térve, de ide tartozik a, a Fradi Stadion avatása. Uh, nagy megtiszteltetés volt, hogy Kuvatov Gábor, uh, amikor eljöttem, mert így is kikaptam is teljes joggal, hogy a barátnőmnek volt olyan fontos mondandója, amit nehéz volt megmagyarázni, hogy én miért is voltam ott az első félidőben, de nagy nezen sikerült, de ez legyen egy magánéleti e, prodómó, szóval e, abban csak a megnyitóban olyan lehetőségek voltak, amelyeket kihagyni vétek volt, és szakmailag, emberileg, és politikailag. És ezt most úgy mondom, mint aki egy szabadságáról megjött, egész kivételesen nyugalmi állapotban lévő, nyitott valaki, legalábbis gondolom magamról a tévedés kockázatával. Más mondhatja, hogy éppen most vagyok a legrosszabb formában is a most kell elvinni engem valami intézménybe, ahol rács van az ablakon, mert én például, ha az ön pártja lettem volna, akkor az első félidőt időt odaadtam volna a Wintermantelnek, a második félidőt pedig odaadtam volna a házigazdának, mert ugye az udvariasság is ezt kívánja a Ferencvárosi polgármesternek. Ezt a cserzi sem megtenni nem lehet, mert ez egy akkora közérdeklődésre számot tartó valami, ott kifütülik az embert, mint hogy Talós István sem választotta jól meg a szövegét, amikor megnyitotta a vízilabda Európa-bajnokságot. Ott egész egyszeren összetévesztette a szezont a fazonnal, de ez vele gyakran előfordul, mert nincs a közelében egy olyan ember, mint a fiala, akire ráadásul hallgatna. De ez egy nagyon nagy lehetőség. Higgy, biztos fújoltak volna, lett volna ilyen-olyan hang, de az Újpest abból adódóan egy vendégcsapat volt, ön lehetett volna az, aki a kezdőrugást megteszi, vagy a harmadik kezdőrugást egy ilyen meccsen 25 kezdőrugást lehet de leszárva erről a témáról, tehát ez egy kifejezetten az önkormányzati választások kampány eseménye lehetett volna, kicsit zárójelesen, azt is megértem egyébként, ha erre nem fog reagálni, de én sajnáltam. Én azt gondolom, hogy ebben ez benne volt, nem vetett volna árnyékot az eseményre. Az én szememben. Teszem azt hozzá, hogy a meghívottak köreit is, eh, ahogy én ott lehettem VIP-vendég, és nálam sokkal fontosabb emberek is, én azt gondoltam volna, hogy a teljes nb egy nem tudom most, hogy hívják, mindenkinek ott kellett volna lenni, nem a dúzsa tulajdonosának, hanem az összes csapatnak ez a magyar labdarúgás ünnepe, minimum akkor a fővárosi csapatok, mert a vidéki tulajdonosok azok szegények, és a Leistinger, mint a gyors tulajdonosa nem tud idejönni, de ez egy rossz megérzés volt. És ehhez hasonló, még 12 1 2 arról nem beszélve, hogy olyan hihetetlen nagyvonalú volt és segítőkész, hogy ugye az Újpest menedzserével összehozott, aki ugye utólag árult el, hogy magának a mérkőzésnek a körülményeit is az utolsó pillanatban egyeztették, és a jelenlétemben kérdezte öntől a bácskai János, hogy miért nem játszik a Dunai 2 ő, ő is ezt kérdezte a menedzsertől, de aki szervezte ezt az eseményt, az elfelejtette elmondani, hogy az elején öreg-öreg fiúk fogják összemérni az erejüket, és mire addigra meghívhatták volna a Dunai 2-t, addigra már késő lett. Ezek az én szememben, higgyel a stadion szépsége és az egész eseménye az messze fénylő csillag az én életemben, de van meg annyi kihagyott lehetőség, amit önnek, önnek itt most elsoroltam, és higgyel, hogy a kettőn között megkötött szerződés pénzügyi része nem az hatott rám ösztönzőleg, hogy elmondjam, most már mert engem annyira, hogy ezt elhiszi nekem? Abszolút, és egyébként sok mindenben egyet is értünk. Annak fényében is, hogy azért nekem lehet, hogy ebben a tekintetben már csak a, a, a, a szervezés körülményét, ahogy a Pipiba engem ugye meghívott erre a mérkőzésre, valóban az utolsó pillanatban berült ki sok minden. Én azt gondolom, hogy ez a, adjuk oda az egyik fél időt kezdő rúgásnak, stb. Így is túl sok vád éri a sportot, eh, abban kiemelten a focit, hogy a politika az ráterepszik. Eh, ha utána nézzünk a mai híradásoknak, vagy akár a, a Facebookon keringő információknak, már az eleve sokaknak ah, De ne felejtse, Winter terül, ez olyan, mint a fekvőrendőr. Nem arról van szó, hogy mindenkinek a tetszését meg kell nyerni, Egy kezdőrugás, három mondat és kész. Talos István beszédével sem az volt a baj, hogy ő beszélt, hanem az, hogy beszélt tíz percen keresztül, és elmondta mindazt, amire egyébként a vízilabda Európa-bajnokság ottani közönsége három percben vevő lett volna, tíz percben nem. Megértve azt, hogy ez egy tesztelési időszak volt, és lehet, hogy az utolsó pillanatban találták ki a szervezők, hogy az legyen, ami engem leginkább zavart ebben a dologban, hogy mindössze 90-en mehettünk új festről erre a mérkőzésre. Lehetett volna ez egy ünnep, én megértem, hogy ez a tesztelésnek a kereteit szétfeszítette volna, tehát én ezt nem. A tesztelés kereteit nem szakítom, nem, szak, nem izémek teljesen igaza oda háromszor annyi ember befért volna, háromszor annyi embernek ott kellett volna lenni, tesztelik, amíg tesztelik, és aztán utána legalább a VIP részleget, tehát annyi érdeklődőnek kellett volna lennie, akik, sajnálom, nagyon sajnálom. Mellékesen azt is gondolom egyébként, hogy az ország vezetőinek is ott kellett volna lenni, tudja? Én ny nyilván nem biztos, hogy ebben teljes mértékben egyet fogunk érteni, mert a személyes élmény az mindig rányomja a bélyegét, és ugye azért nem az az első stadion, ami átadásra került. Én voltam a nagy Mindegyiket. Mindegyiket. Hol, eh, ahol, ahol legalább a mérkőzésen, az ünnepélyes ceremóniás részem nem voltam, de amikor ugye az első úgymond igazi mérkőzés volt benne, amikor az Újpest játszott ott idegenbe, akkor én a vendégszektorban szúrgoltam végig a mérkőzést, eh, hogy ezeknek most kell -e ilyen, nagyon protokollárisnak lenni, kell le itt hivatalosan tiszteletét tenni, vagy ezt én nem tudom megítélni. Én egyszer rúgtam kezdőrúgást egy éles mérkőzésen, az 2010-ben volt Újpesten, azon az ominózus Újpest szadén, amikor 6 óra nyertünk. Én nem, én nem, nekem ez az élmény megvan, egy kezdőrúgást kipifálva az életemben, gyönyörű mérkőzés, gyönyörű eredménye, úgyhogy nekem ennyi, bő, ennyi bőven elég volt. Én nagyon örültem a meghívásnak, és nagyon, tehát na, gyönyörű a stadion. Tehát mindaz, amit negatívunként elmondtam, az nem veszi ennek az érvényét, az Maximalista vagyok. Maradva a személyeknél ez egy váratlan kötés lesz, de egy Halál haláleseményről szerintem illik beszámolnunk Újpest életében független attól, hogy az nincs összefüggésben az önkormányzat életével, és ez kispéter Péter országgyűlési képviselőnek a halála. Én azt gondolom, hogy ez Újpestet érinti annyira, és annyiban, amennyiről, amennyiben nekünk, ha ez nem félrejethető kutyakötelességünk meg emlékezni róla. Ezt ez teljes mértékben így van, olyannyira, hogy amikor erről a hírről értesültünk, akkor, mert ugye az önkormányzat, mint, mint jogintézmény és az országgyűlési Képviselő, másik jogintézmény, ilyen tekintetben nincsen összefüggésben, mégis a Városházára kitűztük a, a gyártlobogót, a közösségi oldalon megemlékeztünk erről a szomorú eseményről. Tehát én azt gondolom, hogy igen, itt és az élet már számos más területén is tudni kell fölülemelkedni oldalakon. Itt egy emberről van szó, akit elvesztett a közösség, elvesztett a család, ráadásul nem is könnyű úton, halálha ebben a kontextusban lehet bármilyen tekintetben könnyű uh, úton. Mert, betegség után. Hát, hogy betegség így van, így van, így van. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez, ez mind emberileg, mind a, a közösségnek egy, egy nagyon szomorú uh, esemény. Előbb-utóbb mindannyiunkkal el fog ez jönni. Ha valaki uh, több évtizeden keresztül, és, és kiskéten esetében erről mindenképpen beszélhetünk uh, egy közösségnek, bármilyen módon képviselője volt, bármilyen módon tett érte, akkor, akkor, akkor itt ennek mindenképpen helye van, és ez nem is volt kérdés. 2006-ban, 2014-ben, tehát hogy is van, 94-ben, 98-ban, 2002-ben, 2006-ban és 2014-ben Budapesten egyéni választókerületben szerzett mandátumot, ennek a jelentősége azért felülmúlja a listásig. Ez mindenféleképpen, és engem személyesen is érint a dolog, mert hogy például 2000 Jaj, jaj, jaj, bocsánat, 2002-ben ő, ő győzött le, tehát mi egymás ellen indultunk parlamenti képviselőséget, 2010-ben pedig én, én győztem vele szemben, úgyhogy ez ilyen személyes attitűz is az a dolognak, én, én, én ugye személyesen nem ismertem, utána jól többször beszéltünk, egymással, amikor, amikor, amikor én vesztettem, akkor én hívtam fel, és gratuláltam, amikor én nyertem, akkor ő hívott fölé gratuláltam. Ez a, ez a tisztelet, ez megvolt, soha nem volt olyan, egymás soha nem bántottuk, meg soha nem tettünk egymással szembe olyat, amit adott esetben politikai felek meg szoktak adott esetben tenni, úgyhogy én azt gondolom, hogy valóban, valóban ez a és akkor ezt az alkalmat használom fel, mintha azon a héten a nagy valószínűséggel nem leszek, hogy szeretném elmondani magára a temetése augusztus 15-én kerül sor a Fiumai úti nemzeti sírkertben. Elnézés, hogy ezt kérdezem, de remélem, hogy ez nem belefér. Hatodik áll, nem 16 Nem 16-án Előttem MTI, ez van. Ja, értem. Jó, mert nekem én... Jó, de lényeg, hogy a jövő hétvégén. Uh, ez van írva 15. Hat uh, hát kérdezem egy... Lehet, hogy... egy... Újpesten van temet? Természetesen a megyéri olyan van temető. Az minden kerületben van? Nem. Nem. Hát nyilván a belvárosi kerületekben nem is nagyon lehetne a fizikai adottságok miatt, de szerintem a külső kerületekben sincs mindenhol. A szomszéd kerületben Újpalotán van, a Dunatúrfalkján Óbudán van, Csepelen. Jó, nem, nem, nem, nem, nem, nem akartam körülsorra venni, csak ezt akartam megkérdezni. Hát. <gül> szerintem nincs mindenhol. Kert, uh, az, az nem is kerületi feladat nem, nem, ne esik, amikor azt kérdezem, hogy temető nem kerületi, meg egyik feladat vannak kérdéseim, amelyek csak úgy jönnek tehát, mert, hát én meg, helyes mind, minden plusz információt hozzá vesző van önkormányzatiságot tanuljuk itt a műsorban vesző van, uh, ami az időjárást illeti Uh, éppen most is esik, vagy legalábbis nem régen esett, de akkor, amikor üzönvízszerű eső öntötte el Újpestet, akkor én éppen külföldön voltam, de ez az újpesti esőt különösebben nem zavarta. Uh, mekkora kárt okozott Hát elég, elég komoly károkat. Most egy ilyen személyesen vettük a dolgot, az én pincémbe is bejött a víz, de én még jobban jártam, mert csak egy picit. Az Most a... az, hogy az ön bement, az azt jelenti, hogy ott hiányzott valami árok, vagy annyi vízeset, amire ember nem tud fölkészülni? Annyi vízeset, amire ember nem tud fölkészülni. Egész egyszerűen a, a, a, a szikasztó, az elfolyó rendszer nem, nem győzte, és visszatorlódott a víz, megemelkedett a vízszint, és bejött a Mennyi? Hát olyan. Olyan, olyan, olyan durván egy ilyen hát mennyi 80-90 vödörrel most azt meg lehet szorozni, ugye olyan 8-10 Magyarul ez a háztartás Cs. emiatt nincs felszerelve buvár szivattyúval? Hát emiatt nincs, igen. <gül> de én jó mondom, én akkor nagyon bosszús voltam, de amikor kiderült és becsöngettek hozzám, hogy akkor menjek a barátom most segíteni, mert ott egy méter mélyen áll a, a vízszint a, a, a pincébe, akkor, akkor, akkor azt gondoltam, hogy én meg egész szerencsés. Volt a majáni fél egyik szivattyúztunk már, ez egész Újpestet érintette, vagy csak így e, Hát majdhogy nem egész Újpestet érintette, és az volt az érdekes, hogy Zuglóban napsütés volt, Óbudán napsütés volt, Angyalföldön e, éppen, hogy egy kicsit felhő, tehát konkrétan Újpestre szakadt le az ég, de olyan szinten, hogy több helyen eltűntek a járdák, tehát nem volt kontúrja a test szerkezetnek, hanem egy hatalmas megvíztengel. Sok felé, mindenfelé, és hát ez egy ilyen összközösségi programmá már váltsz, akkor mindenki szivattyúzik és a éppen végzett, az ment segítene a másiknak. Egyébként ilyen szempontból jó volt látni, tehát ott is ahhoz a barátomhoz mentünk, ott is három vagy négy szomszéd, az egyik hozott sziajtűt, a másik hozzávitott a harmadik, meg a hatalmas gumicsizmáját, hogy akkor ő megy be a vízbe, szóval, hogy na, egy, azért megmutatta, hogy mégsem zárkozunk el annyira egymástól. Ha már útviszonyok. Vagyok... A életbe. életben. Milyen közvetlen buszjárat indul újpest Békásmegyer megyer között független, hogy az eddigi közlekedési szokásai alapján olyan gyakran nem fogom igénybe venni, de nem is erről szól a történet? Hát eddig is volt egy olyan buszjárat, a 204-es, amely Ránkos palotáról indulva Újpest központot is érint, kint a úton át, a Megyeri Hídon átment megyerre de ez a járat nem érintette nem káposztás megért, ahhoz, hogy valaki káposztás megerőbékes magyarára átmenjen, és erre úgy tűnik, és vissza, úgy tűnik, hogy elég komoly igény volt, engem is rengeteg kerestek majd ezzel a kéréssel, és ezért fordultam az RKK-hoz, hogy akkor amennyiben mód és lehetőség van, akkor ezt a hálózatot vizsgáljuk fölül, és teremtsük meg a közvetlen kapcsolatnak a lehetőségét. Mert pedig csak úgy lehetett, hogy Káposztás-Megyeri-be kellett jönni, új központba, és akkor úgy vissza. Tehát nagyjából több fölöslegesen tette meg az ember az utat befelé, mert nagyjából ugyanúgy kifelé meg kellett tenni. Most egy új járat, az eddig is létező 296-os járat, amely új palotát kötötte össze Káposztás-Megyeri lakótellettel, ez kerül meghosszabbításra, és a lakótelep mellett kimegy a Megyeri Hídra, és megjárdékás megy erre. Tehát most már kettő járat lesz, amely itt az északi régióban átmegy a. Magyar egy hídon az egyik út Belvárosán keresztül, a másik pedig a Kertvároson és a Skáposztás Magyarán. egy hónap esemény, ha csak el nem viszi a víz, mert állt a hónap, lesz a hetedik szúnyogértés? Hát igen, az esőben nehéz. Szerencsére én azt mondom, előző beszéltünk már, hogy viszonylag jó volt ilyen szempontból a. a... Mi a helyzet akkor a parlakfűvel? Tehát, ar tehát elhanyagolt területek, már akármit, tehát ott lehet akár magán, akár állami. Mennyiben járul hozzá az én hoz Újpest? Hát én azt nem tudom, hogy mennyire, mert ugye az, hogy Újpestől mennyi pollen megy át a... Igen, hát ez, igen a kérdés természetesen ez, idézőjeles ez, volt. Ez, ez, a pollen ebből a szempontból olyan, mint a zene, nem ismer határokat. Ez, ez, ez így van. Szerencsére ez az időjárás most, ez a sok eső, ez annak kérdez, hogy tiszta legyen a levegés, hogy a polleneket azt kiszűri. Sajnos, Jó, nem fogjuk megúszni. Hát ez előbb-utóbb ez a sok eső elájón, tehát előbb-utóbb lesz. Nyilván ugye van egy kötelezettség, a magánszemélyek számára is és a közintézmények számára is. Nyilván azokon a közösségi területeken, amely Újpest önkormányzat eh, tulajdonát képezi ott nekünk, kell kasszáltatni. csak hát sajnos való is olyan, hogy nem, nem ismeri a telekkönyvű határokat. És eh, például ott van ez egy állandó probléma, a sziláspacaknak a partja, amely ott van Újpesten, ott van mellett a mi parkunk, amit most fejlesztettünk, ugye a a vizes játszótérrel, a négy évszakú sídonval, a focipályával de ennek ellenére maga a filaspatak mentén 10-12 méteres sávban az a csatornázási indíuzetnek a területet tehát őket kell, hát úgymond kérnünk, vagy rendszeresen szólítani, hogy akkor végezzék el a kasszávást. Akkor nézzük egy másik eseményt, hogy a hétvégén megújult-e a Berda József Hát ez a másik is, akkor ez egy szép keretes szerkezet a műsor elején, ugye a döntéshozás, ugye a Berda József utca még nem készült el teljesen, de hétvégén kezdődött a munka, sőt, éjszaka is dolgoztak, ezért ugye nyilván teljesen jogosan kaptunk is panaszt ezzel kapcsolatban, hogy miért dolgoznak éjszaka, de hát ugye akkor, amikor több 100 millió forint értékű gépek dolgoznak, akkor azoknak nem mindegy, hogy két nap alatt, vagy három nap alatt végzik el a munkát, vagy egy hétig kell lekötni ezt a kapacitást, ezért az a döntés született, hogy annak érdekében, hogy ez az útszakasz, amely már nagyon-nagyon-nagyon megérett a felújításra, és vége most lehetőség adódott arra, hogy ez elkészüljön, a BKK közúttal egyeztetve akkor a lehető legrövidebb határidő mellett döntöttünk, ezért dolgoztak a késő esti órákban is. Ez nyilván jár, de ez holnap legkésőbb, ha, ha jól tudom befejeződik, tehát néhány napról van szó és egy ilyen az 15-20 évente szoktak felújítani. tehát 15-20 év alatt egyszer kellett kibírnunk egy hetet az is nehéz, pláne aki mondjuk keményen három műszakban dolgozik és akkor szerette volna kipihenni magát ezért egyébként előre elnézést is kértünk tájékoztató levélben de hát ilyen van, és idén még lesz ilyen, mert hogy a Tél utca, tehát a verdes és a Tél az ugye a Pozsonyi úton, István úton keresztül találkozik, tehát eznek úgymond a berdának a folytatása, a Tél utca is megújításra kerül teljesen kezetében, és folytatódik a Görgei utcának is a felújítás, hogy ott a csatorn, a főgyűjtő csatorna cseréje már megtörtént, most jönnek majd a vízművek, munkatársai kicserélmét, csövet, és akkor utána kezdődhet majd magának a konkrétan a, az útpályaszakasznak a felújítása. Tehát hát ilyen, ha azt szeretnénk, hogy valami megújuljon, akkor azt el kell végezni, a munka meg zajjal jár. Az már ilyen. Soka, az meg sokakat zavar, ezért csak ismételten elnézést tudunk kérni. És annak érdekében, hogy maradjon a jövő hétre is téma, bár valaki telefonál. Uh, jó reggelt! Uh, uh, a csillagát kívánok. Kívánok. kívánok. Le kéne halkítani, mert háromszor lehet hallani ugyanazt. Megtettem. Csak egy észre szeretnék tenni a polgármester úrnak, Újpesten lakom, és ez a felújtással kapcsolatban, Berde úr, a felújtással, amiről most éppen szó volt. Hát mi ezt végigelvezhettük hajnali egy órától, vagy olyan fél egytől kettőig, munkét a légkalapáccsal verték fel a betont. Ami nem lenne gond, hogy megértem ezt, hogy Gyorsan kell végezni, de délután kettőtől úgy éjfélig semmiféle éjkalapáccsal nem volt, sőt, levonultak a, a gépekkel, és dolgoztak, tehát nem igazán értem ezt a dolgot, hogy miért mondjuk félektől kellett kettő kalapáccsal dolgozni, és úgyhogy környezetben szerintem hogy egy tionédres környéken lehetett hallani. Csak ennyit szettem volna, ha észlét hettem. Nem teljesen jogos a szám, a, ugye a, a, a, a, munkasz, a folyamat ugye a hogyha most ilyen részletekbe belemegyünk, hogy ez első az, hogy fölmarták a régi kopó réteget, Utána kell ugye a, a megsüllyedt vagy eltört szegélyeket, illetve a csatornafedeleket szintbe igazítani. Ez valószínűleg ez a munkának történt tegnap, sajnálatos módon, hogy így csúszott. Tehát nem mi vagyunk a megrendelők ebben a tekintetben, tehát nem is a mi, mi műszaki ellenőreink azok, akik ezt és munka ezt felügyelik. És utána, amikor ez a szintbeigazítás megtörtént, akkor jöhet a szőnyegezés része, vagy van-e másik technológia, amikor a szőnyegezést megcsinálták, és utána e, igazítják ki a szinteket, hogy a csatorna fedelek ne dödszennyenek, mint ne zörögjenek. Ez legalább három munkafolyamat, amit össze kell hangolni, és három brigád és három különböző gép technológiával csinálják, és a határidő miatt valószínűleg összecsúszott. Nagyon sajnáljuk, és csak elnézést tudunk érni, de köszönjük a türelmét azoknak, akik ezt elviselték. Reméljük, hogy a megújult útszerkezet és a, annak a kényelmes használata, majd mindenkit kárpótolni fog ezért a néhány. Épp. Bízunk benne. Köszönöm szépen. Igen? Kérdésem de csak ezzel kapcsolatosan, hogy alapvetően e, ilyenkor, amikor megadják erre a munkára az engedélyt, akkor e, benne van az, hogy ők éjszaka ezt ilyen módon végezhetik, vagy ez hogy van, tehát, hogyha mondjuk ez bejelentke ember, mondjuk nem tudom én, csendháborítás című, vagy akármi akkor valaki intézkedik, vagy ők kijönnek, és mutatnak meg egy papírt, amivel el van az intézet, tehát nulla-24 átadság, uh -huh. amit akarnak, alapvetően, vagy, vagy ez hogy működik. Köszönöm szépen még egy van idő és aztán. Északai és éjszakai munkavégzésre lehet engedélyt kérni, az, hogy konkrétan ebben a papírban, amit az kiadott, most nem fogom tudni. Megmondani, de megígérem, hogy utána Jó, az... jövő héten térjünk vissza Elvileg ugye a munkavégzés, a hétvégés, az éjszakai munkavégzésre engedélyt kell kérni. Ugye ez is egy nagy dilemma, hogy, hogy adott esetben, hogyha. Ha... Jó, de én most amondó vagyok, hogy így is egy hosszú beszélgetése van önk és Barna Jürgennek, megértem, tehát nem udvariatlanság a részemről, jövő héten van a polgármester úr? Ahó. Háló. Azt kérdezem, hogy a jövő héten tetszik-e lenni. Halló, most elment az adásom. Az iránt érdeklődöm, hogy jövő héten lesz-e. Ezt megbeszélem adáson kívül. Adás van. A műsort az új Pesti önkormányzat támogatta. Mi? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Alexandra Fiala Minden, János lehet? Ami szóra is érdemes Van abban Barna Imre, akinek elégülhetetlen érdemei vannak a mai beszélgetésben nak, Neki részére hoz Nem csak ezért felelős szerkesztője Tábori Zoltán cigány egy című könyvének, hanem e, én megkockáztattam azt, hogy a héten talán tegnap előtt telefonon, és azt mondtam neki, hogy én olvastam ezt a könyvet, e, ez egy nagyon fontos témáról szól, nekem nagyon nem tetszik, én nem akarom összerukni a port a szerzővel, akit nem ismerek, hajlandó-e velem beszélget? Azt mondta egyből, igen, maximálisan nem ért egyet azzal, amit én mondok, ezt követően nagyjából 8 percig beszélgettünk. Minden, amit én mondtam negatívunkként, ő azt egyrészt cáfolta, másrészt azt mondta, hogy rosszul látom. A harmadik elem pedig az volt, hogy azt mondta, hogy ő azért nem spórolná meg a tábori Zoltánról folytatott beszélgetést, a betű törölve. Én mondtam a magamét... Majd valami egész hihetetlen képességgel, úgyhogy ezt azonnal el is meséltem a barátnőnek, bár neki is visszajeleztem, mármint hogy Barna Imrének, azt követően, hogy leraktuk a telefont, fogta magát és elküldte Tábori Zoltán telefonszámát, vagy azért, mert ezt így látta célszerűnek, vagy azért, mert ismer engem, mert én azt követően, hogy mondtam, hogy nem akarok Tábori Zoltánnal beszélgetni, hiszen ezért hívtam őt föl, Azonnal felhívtam Tábori Zoltánt, aki akkor ki volt kapcsolva, aztán később beszéltem vele, nagyjából ebben a szellemben elmondtam neki, amit el akartam mondani. Akkor kérdezte tőlem, hogy akkor most tulajdonképpen mi a helyzet? Mondtam neki, hogy ezt jó látja. Hát most az a helyzet, hogy ha van kedve, akkor meghallgatja ezt a beszélgetést, aztán mind a ketten elgondolkodunk, nagyon mértékben. ő, hogy érdemese beszélgetni, talán igen, talán nem. De ezt a hosszú bevezetőt tartalmilag stimelt? Igen. Úgyhogy, úgyhogy levetett kalappal állok előtted. Igen. Azt kérdezem tőled, hogy hogyan került hozzád a könyv, különös tekintettel arra, hogy ezt elmesélted nekem, én abban voltam tisztában, de hadd legyek én egy egyszerű olvasva, ez nem biztos, hogy árt nekem. Uh, ugye nekem, aki ezt olvassa, nem kell, hogy tudjam, hogy ez egyébként fejezetenként megjelent a mozgó világban, ugye? Nem egyszerre megjelent a Mozgóvilágban, hanem a, a riportot tulajdonképpen a, a, akkor még táborizori a Mozgóvilág olvasószerkesztője is volt egy úttal, tehát alapmunkatársaként, ha úgy tetszik, vette nyakába ezt a feladatot. Ö, ami nem azt kell értenünk, hogy a, a immár sorozatgyilkosságként elhíresült cigánygyilkosságok helyszíneit kutatja fel. Nem volt még szó sorozatgyilkosságokról, illetve éppen csak elkezdték pedzegetni ezt az esetőséget, amikor ezek az események, ezek a borzalmas események elkezdődtek, és akkor ö, kezdődött el ö, az a ö, ö, sorozat, hogy ő elment a, ezeknek a... A gyilkosságoknak, illetve a elejten csak merényleteknek, molotov koktéldobálásoknak, lövöldözéseknek a helyszínére, hogy feltérképezze a helyzetet. Tehát nem egy utólagos könyv, ez az eseményeket a maguk születésének a a pillanataiban, illetve az, az követő pillanatokban térképezte fel hát a hátterüket, kerültek is egyébként a kakukk-tojások idézőjelben mondan a könyvben, hiszen olyan helyszínek, olyan riportok is ö, vannak benne amelyek végül is amelyek olyan helyszíneken készültek, amelyekről utóbb kiderült, hogy nem képezik részét ennek, a, ennek az esemény sorozatnak. Az időt függvényében erre is kitérünk még, vagy a jövő héten folytatjuk, az időből kifut, de mintán nagyon udvariasan kezdtem, nagyon udvariasan mondhatom azt, hogy nem válaszoltál a kérdésemre. Ö, hogy hogyan kerültem kapcsolatban nem, nem, nem, nem, nem, nem, akkor nem figyeltél. Azt kérdeztem, nekem, mint egyszerű olvasónak, nekem nem kell tudni ezt az előtörténetet. Ö, a, az olvasónak a szöveget kell. Erről beszélek. A könyv esetében az olvasónak a szöveget. Kell. Magyarul nem kell. Tudni Annyira nem kell, hogy maga a könyv nem is tesz erre utalást, vagy tesz. De azért tesz rá utalást, hát a, a egészen konkrét, tehát némelyik, némelyik írás elején olvashatjuk azt, hogy, hogy a, van célzás a, a megírás idejére. Én nem erről beszélek, arról beszélek, hogy van arra utalás, hogy ez 12 vagy nem tudom hány részben, összeszámolhatom, nem tudom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, korábban megjelent bárhol? Hát, hogy mondjam, ez, ez bizonyos értelemben ez filológia. Hát, Értem, de arra a rövid válasz az, hogy nem. Hiszen a könyv erre nem tesz utalást. Ez az, az az utalás nem, de nem, arra nincs utalás, hogy hol jelent meg. Arra van utalás, hogy mikor készültek. A... Az, az természetes. De azt kérdezem tőled, hogy egyébként ezek a... Ez, ez egy... Ez egy egy alapvető fontosságú dolog, hogy ezek a, a, a, az írások, ezek a riportok, ezek a szociográfiák, ezek nem utólag készültek az események többé-kevésbé teljesen. Én ezt, értem, én ezt értem, de még ez, ezzel kapcsolatos kérdést nem tettem föl. Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy ezek az írások egyébként szövegileg, ahhoz képest, ahogy megjelentek a mozgóvilágban, Később a cigányrületben, amikor szerkesztve megjelentek, változtak-e most a fülszövegeket leszámítva beleértve, vagy lehet, hogy a fűszövegek is később? Nem, nem tartok, hát hogy mondjam komoly tartalmi értelemben nem, hát persze van benne szerkesztői munka, én egy lelkiismeretes szerkesztő vagyok, és hát stiláris és egészen apró ö, talán kényberi korrekciókat leszánítva mindazonáltal nem történtek olyan változások, amelyek a útbólagos tudásunkhoz igazítottak volna bármit, és sem ebben a könyvben van. Még mielőtt rosszat mondanék, ö, azt kérdezem tőled, hogy nagyjából mennyi időt ölel fel a könyv? Két évet? Két és fél. hát hát Hát, hogy is van. Hát a. a igen, nagyjából most, most nem ennél nem hétre rávágni, mert a, a kronológiát kéne világosan látnunk. Ö, pont, hát hogy mondjam, nagyobb időt ölelsz el akkor, ha az utolsó fejezetet hozzáveszük, mert van egy, van egy utolsó fejezet, amely már a. a ö, a per lezárulta után íródott. De magáról a perről szinte nem is te említést. Magáról a perről nem, nem. Itt arról, arra, arra történik utalás már, de a, az utolsó egy-két írás közben már zajlott a per. Tehát olyan utalások vannak, amelyek amelyek ö, ö, már, már ö, utalnak arra, hogy ö, meglettek a gyanúsítottak. Az első írások ö, ö, idején még nem voltak gyanúsítottak sem. Azt kérdezem tőled, hogy maga a lett, mint cím, mire utal? Ez ki van a könyvben, ezt egy ö, rendőr mondja a könyvben, jól emlékszem, tehát ez egy konkrét idézet is, ö, és ö, valaki feltételezte, hogy ennek bármi köze az orosz rulethez, ugye semmi köze nincs az orosz rulethez. Az, a, ö, a, a, akit a könyv idéz, arra célos, hogy véletlenszerűen választottak ki az áldozatok, tudjuk, hogy ez valóban így volt, mint a ruletben, hogy hova gurul a golyó. Olyannyira, pontosabban azok a szempontok, amelyek mégiscsak befolyásolták, hogy kik legyenek az áldozatok, azoknak égve kiáltóan. Több neurálgikus pont van, tehát én azért azt kell, hogy mondjam, egyrészt nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, és természetesen te vagy a szerkesztő, én kérdezek, az, hogy vélemény nyilvánítok, az már azt sem tudom, hogy beleféle vagy sem, az én műsoromban talán igen. De hogy ezek mennyire voltak véletlenszerű kiválasztások, és mennyire nem, ez határeset. Tehát maga a cigány rulett, tehát ebből a szempontból maga az idézet, és ugye amikor mondja, hogy ezt szereplő mondja, hogy mi az, alapvetően ugye azon emberekhez beszélünk, akinek fel akarjuk a figyelmét a könyv iránt, tehát ők nem olvasták ezt a könyvet, én olvastam. Hogy, hogy ez egy határeset, de ami az egyik alapvető kifogásom ráadásul ezt nem is tudhattam akkor amikor téged felhívtalak, hiszen felszínes voltam, de benne van hát illetve nem kellett tudnom az, hogy ez a könyv kronológiájában követi az eseményeket, és egymás után megjelenteti együtt azt, ami korábban a mozgóvilágban volt az épp azt a szövetet nem hozza létre, amely számomra ezt az egészet értelmezi. Te megvédheted, és minden bizonyal igazad is van számomra azonban ez a szövet nem jött létre. Ez a könyv nem a cigánygyilkosságok ö, ö, esemény sorozatát ö, jeleníti, eleveníti fel, nem a, ö, nem a ö, tetteseknek, vagy éppen az áldozatoknak a. a ö, fókuszából nem, a, nem ezt az esemény sort ábrázolja bármiféle értelemben, hanem azokat a helyszíneket járja be, azokat a háttereket deríti föl, amelyek ennek az esemény sorozatnak a, hogy mondjam, a kontextusát. Én ezt értem, de engedj meg egy kérdésem, mert persze benne van a véleményem. Szerinted nem kellett volna egy kicsit többet foglalkozni a főszereplőkkel? Ö, Hát azokkal, akiknek a sérelmére ezt elkövették, akik meghaltak, azokat ugye nehéz megkérdezni a hozzátartozókkal, és egy kicsit kevesebbet foglalkozni a szomszédokkal, különös tekintettel arra, hogy te a telefonban elmondtad, és én azt tökéletesen értettem, hogy a szociográfiai pontosság azt jelenti, hogy az ember pontosan azt leírja, amit neki mondanak, de hogy e tekintetben kit válasz riportalanyának, és hogy e tekintetben mennyire jut közel ahhoz az eseményhez, amit meg akar örökíteni, ez ügyben enged meg nekem a különvélemény jogát, hogy szerintem a szerző permanensen távol tartózkodott attól, ahol egyébként az eseményt elkövették. Ezzel együtt lehetséges, hogy úgy tévedek, ahogy van, de nekem ez volt az érzésem. Képzeljük el, hogy a puszták népett címükről beszélgetünk, és te szörtenéd azt a kérdést, hogy hogy és miért nem a főszereplőkkel foglalkozik. Kik a puszták népének a főszereplői? Azért nem jó a kérdés, mert mi most a cigáiruletről beszélünk, és a cigáirulet, kicsit most elnézést, most úgy beszélgetünk, mint a politikusok, felteszek egy konkrét kérdést, és te azt mondod, hogy mi a helyzet ilyesgyú a puszták népénél. A visszakérdezéssel tudom, nem szép dolog egy kérdező. Nem, nem az a nem szép dolog, ez, az, szép. ez, ez az én szakmámban a kitérésnek a száz százaléka. Én felteszek egy kérdést a cigáirulettel kapcsolatban, és te jössz a puszták népével, amire nem fog tudni válaszolni, mert utoljára 543 évvel ezelőtt De valójában ez egy költői kérdés volt, és pusztán csak a mű, egy műfai szempontra akartam fel a figyelmet. Egy ilyen könyvnek nincsenek főszereplői. Egy ilyen könyvnek az egész kontextus a főszereplője. Ez a könyv arról a borzalmas ö, ö, háttérről szól, mondom még egyszer, még lehet, hogy még sokszor fogom ezt a háttérszót mondani, ö, ö, ö, a, ha úgy tetszik, a vidéki Magyarország egy bizonyos ö, dimenziójáról, Ö, amelyben ezek a, ö, a, az események lezajlott. Igen, de akkor viszont hadd legyek én meg, kicsit olyan, mint a barnaimre, én nem vagyok egy nagy Dr. House néző, de akkor azt mondanám a Dr. House alapján, hogy én azért ennek a betegnek megnézném más funkcióit is. Nem biztos, hogy jó helyen keressük azt, hogy ez a beteg miért, miért produkálja azt, amit produkál magyarul. Amit te mondasz, azt értem. Ehhez képest én konkrétan a egy szerzőjének azt mondtam volna, hogy elnézést, egy kicsit közelebb kéne menni ahhoz, amit vizsgál? Én szerintem ö, őszintén mondom, és tényleg nem a kekeszkedés miatt mondom, én nem tudom elképzelni, hogy valaki táborizáltálnál közelebb tudott volna menni ezekhez a dolgokhoz. Én ezt elhiszem neked, attól, attól én még ezt érezhetem így. Minden hihetetlenül közel ment ezekhez a helyekhez. A módszer egyébként az volt, hogy napokat töltött ezeken a helyeken, hiszen különben meg se nyilvánultak volna neki. Az pedig hát, hogy mondjam, annál közelebb, mint ahogyan a, a megjelenített szereplőkön, áldozatokon, áldozatok hozzátartozó én tettesek környezetén, az ellenséges vagy közönös környezeten. Tehát ennél közelebb regényíró tudna csak menni, én azt hiszem. Én ezt elhiszem, és azt hiszem, ez nagyon sokat segít nekem, mert hogy amit én mondok, az, ugye én az alapján készítek rádium is, az egész életem arról szól, hogy amit érzek, azt elmondom. Ha jól csinálok, akkor jól mondom el az érzéseimet, de abban nem tudok változtatni, hogy amit érzek, azt mondom, ha megfelelési kényszer van bennem, ha azt mondom, hogy a Barna Imre egy nagyon híres szerkesztő és egy okos ember, akkor ebben nem merem feltenni neki a kérdéseimet, mert megijedek. Ennek nincs értelme. Ha hülyeségeket kérdezek, még az is jobb, illetve ezek nem hülyeségek, ezt érzem. De azt mondhatod, hogy ezek az érzések alaptalanok, ott, ahol én szívfájdalmat érzek, ott egyébként a popsim van, tehát nem is érezhetnék ilyet. Akkor legfeljebb azt mondom, hogy Jézus Mária, mivel tévesztettem össze, amit tévesztettem össze, de én ezzel együtt, mint egy kérdező ember, tehát mi csak azt sem mondom, hogy én hasonlót tudnék, tehát nem csak belehelyezkedni se akarok és mondatvadászattal se fog foglalkozni, mert az meg egészen undorító. De meg ennyi olyan szituáció van a könyvben, ahol én azt kezdtem volna a beszélgetést, ahol egyébként a szerző azt mondta, hogy véget ért a történet, vagy el se kezdte, mert úgy érezte, hogy az illető nem akar vele szóba és ezt tudomásul vette. Én azt mondom neked, hogy bizonyos szempontból érzékelek ebben a hozzáállásban, ami benned van, egy olyan irodalmi közelséget a szerzőhöz, amit én egyébként minimálisan se akarok bántani, ami adott esetben véletlenül a tévedés kockázatával fenntarthatja a szürke vakság esetét. Tabori Zoltán, én szerintem, a, a, a, és hát a, Hadd ha tegyem hozzá, bár ö, most ez, ezek az általános hivatkozások nem biztos, hogy jól veszik magukat, számos lelkes olvasó ö, szerint is hülyen követi a magyar, ö, és nem csak magyar irodalmi szociográfiának azt a hagyományát, amelyben a ö, riporter, a kérdező, nem, ne, valójában ne is, inkább, ne is annyira riportert mint inkább szociográfust mondjunk, ö, nem hűvös távolságtartással, de maximálisan nyitott érdeklődéssel viszonyul ö, ahhoz a témához, amelyet leír, és ebbe ö, a saját véleménye nagyon-nagyon áttételesen fércsek benne. Ráadásul, amikor egy olyan esemény sorozatnak a, ö, a hátterét vizsgálja, amely esemény a megtörténte idején még nem lehet tisztában, nem is lehet az a dolga, hogy a hipotéziseknek eredjen az útjába, indulatoknak eredjen az útjába, és itt tovább, és itt tovább. A szerző szándékai szerint szerintem átjönnek a könyvön, és nem is egészen tartom, ezt most azért megismétlem a te feleveni, tehát az előzetes beszélgetésünket, ezt megismétlem, hogy én szerintem nem nagyon szerencsés, hogy úgy beszélünk erről a könyvről, hogy te mint egy a vádló szerepében fel, én pedig valamiféle védőként. De egyetlen nincs úgy, így. Mint a védelemre szorulna ez a könyv. De nem! Tehát a véleménynek, ítéletnek, konklúziónak ö, jó esetben, és szerintem megvalósul ez a jó eset, akkor kell, úgy kell ebből a könyvből kiderülnie, kisülnie, hogy az az olvasó maga rakja egymás mellé az információkat, maga vonja le a következtetéseket. Amikor például olyan szeretlő is megjelenik a könyvben, nem is egyszer, és itt eszembe jutott, és ez egy, ez egy nagyon fontos párhuzam Eszter filmjével, amely a, már ugye a, a, a tárgyalásról szólott, ott ki is mondja az egyik tanús, egy koronatanú, a, a, a vizsgáló, vagyis a, a, a bírónak a, a sokatszori, valamelyik sokatszori kérdésére, ami, a, ami a, azt kérte, hogy a, a vádlottaknak a nem tartotta -e égbe kiáltónak, hajmeresztőnek, borrasztónak. Ö, ö, nagy kerekszemekkel csodálkozóan néz vissza rá, és azt mondja, hogy de hát mindenki ezt gondolja. A következőt szeretném neked mondani, csak hogy de de vár egy de. csak hogy teljesen érthető legyek. Nekem volt egy bátortalan kísérletem még a Magyar Rádióban, amit számtalan helyen folytattam, és a legjobb műsorom volt, illetve biztos, hogy Magyarországra a legjobban illesztett műsorom volt, az a messziről jött ember volt. A messziről jött embernek az volt a lényege, hogy én nem a hülyét adtam, hanem nem a, nem azokat az evidenciákat, azokat a félszavakat, amelyeket Magyarországon adott esetben a magyarok, vagy azon belül az értelmiségi kör beszél, azt én nem beszéltem. A műsor elementáris indulatokat tudott kiváltani, alapvetően abból adódóan, hogy előbb-utóbb azt kérdezték tőlem, hogy honnan veszem én azt a bátorságot, hogy olyan evidenciákat ne vegyek figyelembe, amit nekem tudnom kell, és én azt mondtam, hogy egyebek között a megértést pont az nem teszi lehetővé, hogy ezeket az evidenciákat az emberek úgy fogadják el, ahogy szerintem egyébként nem kéne. Én ezért beszélgetek veled, és ezért nincs egy pillanatig se rossz érzése, mert én nem vádolok. Én kívül helyezkedem egy olyan történeten, amely egyébként az én hazámban történik, és azt mondom neked, aki a maga szakmájában, és most nem kezdek el egy hosszú tirádába, hogy nem érdekel Hajdú Eszter filmje. Engem ez a könyv érdekel. Ha a Hajdú Eszter filmje fontos, akkor ez legyen a CD melléklete. De, de hát én azért idéztem, mert ebben a könyvben is elhangzik ilyen mondat. Igen, de a tárgyalás, mint ebben a formában így nem jön be? És, és azt tudod, hogy mondjam, tehát én ebből a kö, amikor én ezt a könyvet megvettem, abban a tévhitben voltam, és nem egy prekoncepciót akartam egyébként erősíteni, mert e, aztán, ahogy olvastam, próbáltam rájönni, hogy miről szól a könyv. A végén nem jöttem ugyanis rá. E, Számomra ez egy székelykáposzta, amelyben benne van az alapanyag, és nem készült el. Az ember mentalitás nagyon-nagyon túlhajtott, amikor azt mondod, hogy nem jöttél rá, én ha nem haragszol, nem egészen hiszem el, hogy nem jött le. Hadd tegyek egy közbe, nem tudom, hogy közbe szúrt megérzése, vagy, vagy válasz. Amikor a messziről jött emberre hivatkoztál, én őszintén belelkesültem most az előbb, azt gondoltam, hogy a, ezzel azt fogod iruszálni, hogy te szerinted is mi is akkor tehát a szociográfusnak, hogy a, a, a irodalmi riport készítő, készítőjének a feladata bizony. Igen, de nagyon jól beszélt. Én ebből a szempontból messziről, én ebből a szempontból azt látom, hogy, ne, hogy én másképpen vagyok messziről jött, mint a szerkesztő és a szerző. Igen, de végül is én nekem nagyon tetszik ez a messziről jött ember magatartás, és nagyon jó volt ez a műsorod, és pontosan azt a magatartást tette, karikírozta ki egy kicsit egy nagyon egészséges módon ennek a műsornak a kedvéért, amely feladata a a, tulajdonképpen egyébként hát mindenféle ábrázoló embernek, írónak, szociográfusnak, és a többi egyfajta megszélőt emberséget nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az ember Ö, jó leírást tudjon adni a dolgokról. Megkockáztatom, hogy talán még egy használati utasítás készítőjének is szüksége van. Nem Azt kérdezem től, meg közben fél tíz lett, és arról volt hogy neked nem feltétlenül van rengeteg időt, hogy ezt most folytassuk, vagy folytassuk egy másik alkalommal. Tábori Zoltánnal nyilvánvalóan valamilyen módon föl fogjuk egymással venni a kapcsolatot, és még egy dolgot, ami nagyon fontos. Itt nem egy kekeckedés van. Itt, ha tetszik, egy barátkozás van. Egy olyan fajta barátkozás, amelyben én megengedem magamnak azt a luxust, hogy egy irodalmi mi szerkesztővel és a szerzővel bizonyos szempontból ne értsek egyet, és ezt fenntartom, de nincs se politikai, se szociográfiai, se olyan fajta, de nincs, nincs prekoncepció, Mást másrészt nem arról van hogy én írtam egy könyvet, amit nem adott ki az Európa kiadó. Tehát nincsenek ilyen szempontjaim. Van egy Pali, aki elolvasta a könyvet, és egyre nagyobb dühöt érzett magában, és ezt próbálja megérteni, vagy ezt próbálja kifejteni. E szavakba önteni és értelmes beszélgetést folytatni veled vagy a szerzővel. Nem, nincs semmilyen más mögötte szándék. Annyi minden van ma Magyarországon, ami ezt e e e szinte kizárja, hogy azt szeretném neked mondani, hogy, hogy nincs benne más lefebben, el vagyunk szokva az ilyen beszélgetésekre. Egymást, egy eh, én ezt egy nagyon jó beszélgetésnek tartom, és nagyon egészséges beszélgetésnek. Egy zavaró tényező van benne, hogy ezt mi egy rádióban egy nagy nyilvánosság, nem tudom hány, százezer, tízezer, százezer néző vagy. Annyi nincs. <inaudible> De lényeg. De, de, de, de, de, de, de mi ebben a zavaró? Áruld már el nekem. Tehát van egy, van egy olyan, van egy ö, óhatatlanul, elkerülhetetlenül, ha nem akarjuk, akkor is van egy olyan PR vagy marketing eleme a dolognak, ami a könyv ellen dolgozik, a szituáció dolgozik a könyv ellen. De, a könyv, de, de ebből a szempontból anyukával tudom idézni, aki ugye azt mondja, hogy a, a negatív publicity és publicity ezt ugye velem kapcsolatban szoktam mondani. Ugye, de És érvényes ez, és a, mivel ezt nem pusztán szerkesztőként, barátként, a, a, a, a kiadó főmunkatársaként, stb. stb. mondom, hanem, hanem né megjelzőésből mondom, hogy egy kivételesen nagyszerű könyvből van szó, nem tesz szerintem feltétlenül jót neki, hogyha én állandóan egy védekező pozíció. De nem vagy védekező pozíció. azt is meg, hogy beszélgetünk. Nem vagy a véde... Nem. Én nem támadok. Ahhoz, hogy te védekezdél, ahhoz, tám... ahhoz nekem támadni kéne, én nem támadok. Jó, amíg az előbbi, előbbi gondolatmenetet talán, ö, talán kiegészíti az, hogy már tudni, mik a messzire embernek a pozíciója, ami szerintem font, hasznos, fontos, sőt elengedhetetlen. Például egy ilyen. Nem, nem, nagyon, nagyon is például egy ilyen könyv megírásákor is az indokolja, hogy feltévelre sajnos nem megengedve, hogy ezt a könyvet ö, olyan emberek is ö, olvasnák, akik előítéletek rabjai, akik ambivalens dolgokat, sőt, sőt, borzasztó dolgokat gondolnak mondjuk ennek a szilánygyilkosság sorozatnak a a, hát a, ez nem baj, hát ezt a könyve, ez a könyv mindenkinek készült ez a könyv ö, ö, ö, nagyon nagyszerű olvasmány lenne mondom tehát olyan embereknek akik, akiknek mi nem feltétlenül tartoznánk a baráti körébe, vagy az egyetőt értői körébe. Ha abból a szempontból nézem a dolgot, ha ahhoz a közekhez szoktam, ha az én referenz grupomtól azt szoktam meg, hogy mindig mindenben egyetértünk, amiről elítélő véleményünk van, vagy jó véleményünk van, azt mindig elismételjük, mindig elmondjuk. A cigány Betéve tudjuk, hogy mit gondol a másik. Nekünk ez a könyv ö, egyfajta kuriózumként szolgál olyan elemekről, amelyekről mi nem, nem jártunk a helyszíneken, ne, nem voltunk. De olyan plusz nem ad nekünk a, hozzá, hogy, hogy, ö, hogy a, az indulatainkra befolyásoljuk. Egy dolgot engedjél meg, és aztán beszéljünk egy másik alkalommal. Nagyjából eljutottunk arra a pontra, hogy az ember nem nagyon fog tudni kitérni az el, hogy ne beszéljen a szerzővel, már hahoz van kedve. De még egyszer, semmi támadás, ez egy beszélgetés. Igen, igen. De ha messziről jött ember és beszélgetés, és sajnos, ahhoz, hogy messzire jött ember legyen az ember, ahhoz permanensen távolságot kell tartani, illetve el kell tudni játszani azzal, hogy kis távolság, nagy távolság. Te egy okos fiú vagy, ráadásul nem vagy 12 éves. Én mint nagyjából szintén nem 12 éves, de a saját észberi állapotomat nem jellemző ember. Azért azt ugye mondhatom neked, Barna, hogy adott esetben egy közösség azért is fontos, és ebből a szempontból mi egy közösséget képezünk, mert én mondok egy olyan szempontot, amit te egyfolytában elvetsz, de ha napközben rágondolsz, akkor azt mondod, hogy tényleg ennek a mentén lehet, hogy ez ilyen benyomást kelt, miközben a polnak nincs igaza. Tehát én azt gondolom, hogy egy szempontnak, egy megközelítési módnak és az azzal együttjáró gondolatoknak mindig van helye, legfeje azt fogod mondani holnap és holnap után is, hogy nincs igazam, de az, hogy önmagában van egy olyan hang, ami szembe megy egy viszonylag egységes hanggal, azért tételezzük fel, hogy ma már kinőttem abból a korból, amikor csak azért megyek valamivel szemben, hogy én egyéni legyek, ez nincs így. És ez csak azért mondom neked, mert én Hajdu Eszternek ezt a roma gyilkosságokkal kapcsolatos filmjét nem láttam. Az előző filmjét, amiben viszont a 12. keleti polgármesterrel és Székely Gáborral beszélgetett, azt egy olyan felháborító, egy olyan aljas, egy olyan visszataszító, a zsidóságot olyan manipulatív módon felhasználó filmként éltem meg, Uh, és a Székely Gáborral való kapcsolatom nem emiatt, de többé-kevésbé ennek a mentén is ment tönkre, hogy ehhez a filmhez, hogy ezt megnézek, valószínűleg előbb el kell tudni feledkezni arról, hogy ez egy előre eltelvetten, szándékosan az én szememben aljas alkotás volt, uh, ami... Hasonló nagy ö, sikert aratott, én azonban nem tudtam úgy nézni, hogy ne lássam benne azt a felszínes manipulációt, amitől én az elején hánytam, és a végén konkrétan. Kedves János, nem akarok beleszórja a szakmába, de szerintem nem, ö, nem, volt, igen, nem volt szerencsés ö, megidézned most egy olyan szereplőt, aki nincs itt. Miért értesz? Te mondtad a Hajdú Eszter filméjét. Többis azt a filmet én nem láttam. Na de pontosan erről van szó, hogy én ezek következtében ezeket se a puszta népe, se a Hajdú Eszter. Ez egy, ez egy megközelítési mód. Nem én hajdu ezt Eszterrel, nem én jöttem a puszták népével. Ebben a, ennek a beszélgetésnek a során most az eszter nem játszhatjuk a messzéről jött ember szerepét. Elmondhatod te, hogy te a könyvet úgy olvastad, mint a messzéről jött ember. Elmondhatom, hogy a szerző úgy járt a helyszínekre, mint a messzéről jött ember, de most te meg én ebben a beszélgetésben nem messzéről jött emberek vagyunk, úgyhogy arra hivatkozunk, amire akarunk. Ebben neked igazad van, de amikor én a Hajdó Eszterrel kapcsolatban reagálok, akkor az a reagálásom a te reagálásodra a reagálás. Hát meg őt, mert én valamiféle megerősítést ő, ő, merítettem bármidől, amit ő készített. Azt a, a, a, annak a filmjének olyan mozognatára utaltam, vagy, tehát olyan, olyan, olyan tényre utaltam, ami az ő filmjére megjelent, és amiről ő, ő, én az ő filmje nyomán szereztem tudomás, benyomást stb. Egyébként pedig, ha megnézed a filmjét, van egy érdekes párhuzam a te problémáddal, ottan a film tulajdonképpen legalább annyira szól a bíróról, mint a, mint a vádlottakról, és a bíró rendkívül vegyes benyomást feltett mindenkiben, ő benne is nyilván, és nagyon érdekes lenne hát elgondolkodni azon, hogy akkor az a bíró az mostan akkor egy, egy hős, vagy egy, vagy egy, vagy egy réves ember. Uh, uh, szerintem érinti azt a problémát is, amiről beszélünk, de szerintem itt e, e, e, e, most ne folytassuk, mert, mert bevontunk be egy olyan témát, amit, amit nem vezett. Te nem láttál, nem vezett. De nem, nem, nem is akartam, tiszteletben tartom azt, amit mondasz, és hogyha nem mutálsz nagyon, akkor folytatjuk, a Tábori Zoltánnal pedig valamilyen módon felveszünk a kapcsolatot, és te leszel az első, akit erről értesíteni fogok. Jó, jó. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Kérek egy Alexandra Minden, ami szóra is érdemes Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János